Gaur xerezaderen artxiboan, putzua eta pendulua. Egilea, Edgar Allan Poe, itzultzalea, koronabarro. Zaionetan, atzegin eta azaldurandiz, itzultzen gara berriz ere gure podkastaren lendabizikoa talean, bidailagun izan genuen Edgar Allan Poe kutxunaren gana. Orduko hartan zenbaitxe eta zun eman genituen poeren literatur eta estiloaz, eta amontillado upela eta bihotz salataria ipuina irakurri genituen. Entzun espadute, podcastaren aurreneko atalura entzutera konbidatzen ditugu gure entzule pousaleak. Gaurko ipuina, esan bezala, putzua eta pendulua da. Beste biaien moduan, beldurrezko ipuina da, Iluna, bihotza ez dutzen diguna. Oraingoan, preso torturatu baten infernua orkesten zaigu protagonistaren beraren ikuspegitik. Ipuinaren izugarritasuna, baina, bere sotiltasunean datza. Ez dago, ezauririk, zauririk, ez auririk, ez, odolik, ez kolperik, ez oiurik. Datorrenari buruzko ez jakintasuna eta oinase eikaragarrien me atxua dago. Ipuinak bi parte moduko ditu: sarrera txiki bat eta narrazioa bera. Atariko parte hori bestea baino abstraktuagoa da eta agian korapilotsuagoa jarraitzeko, baina oso laburra da. Bertan, kontalari protagonista kasaltzen du nola Espainiako inkisizioak epaitu eta kondenatu zuen eta nola galdu zuen konortea epai izugarria entzutean. Gero, konsientzia galtzearen eta gogoratzeko mekanismoaren gaineko gogo eta egiten du, eta berorduko egoera psikologiko konplexoaren berri ematen digu. Azaltzen du gero, nola joan zen pixkanaka esnatzen, zentzazio fisikoen bitartez aurrenik eta bere pentsamenduaren jabe eginaz gero. Ipuinen bigarren partea hasten da orduan. Hau da, ziegako gertakarien narrazioa bera. Hor presoa bakar-bakarrik ziega ilunean, desorientaturik. Ez gauza. Sentzumenetatik heltzen zaizkion pertsepzioak ditu informazio iturri bakar. Oso nabarmenak dira pertsepzioak ipuinen zehar. Eta apurka-apurka, persepzio hoiek iragarriko diote, gero eta latzagoa dirudien patu bat. Patu latzakai patuta, eta orkespen honia emateko, poek estimatuko lukeen umoreaz, ala espero dugu, gogoratuko dugu, haren biografiako bitxikeria bat. Hainbeste historio ikaragarrie idatzi eta gero, behin eta berriz bizirik lurperatua izateren izuaz idatzi ondoren, Nork esango zion pauri azkenean aurkituko zuen bukaera. Mosorrotuta eta drogatuta zuten gorpua, eta arrastoek zioten poliziari, pou, baitua izan zela, estatu batuetako hautezkunde batzuetan, botoa, Behin eta berriro ematera behartzeko identitate dezberdin jenpean. Hori, ez omen baitzen ez oiko praktika. Errealitateak artea imitatzen du. Putzua eta pendulua. Edgar All Pou Itzultzailea, koo nabarro. Inpia tortorum longos ik turba furores, sanguinizzinokui non zateata aluit. Sospitenunk patria, fraktonunk funereri santro, mor subi dira fuit. Bita saluzkoe patent. Arrund gaizkiturik nengoen, hil beharrean gaizkiturik agonia luzeartan. Eta azkenean askatu nindutenean eta esertzen utzi, zentzumenek alde egiten zidatela sentitu nuen. Epaia, eriotzasko epai beldurgarria, belarritara elduzitzeizkidan hitzetan, Azkena izan zen. Ondoren, Ammetezko xuxurlo zehazgabe batean murgildua ziudien inkiziziokoen hotzen soinuak. Iraultzaren ideia ekarri zidan xuxurlo ark gogora, Agian, errota gurpil baten durundiarekin lotzen zelako nire fantasian. Aldi labur batez bakarrik ordea, espain gero, besterik entzun. Alabaina, batez ikusi egin nuen. Nolako gehiagik eria izugarrizkoaz ordea. Arropa beltzez jantzitako epaileen Espainiak ikusi nituen. Zuriak iruditu zitzaizkidan. Itzok marrasten harina izen horri hau baino zuriago. Eta irrigarri izatera nomee Me sendotasunaren adierazpenaren intentsitateaz erabaki aldaezinarenaz gisa torturaren mezpresio sinyeskoarenaz Ikusi nuen eurepatua izango zen dekretua Espainiaietatik ari zela oraindik jaulkitzen Ikusi nituen, mintzaera hilgarriaz bihurtzen ikusinituen eure izenaren silabak taxutzen. Eta, espaitzen ondoren beste soinurik etorri, dardar egin nuen. Ikusin nuen, oro bat, izumen sorosko instantz batzuez, gelako hormak estaltzen zituzten oial beltzen astindu txitleun eta ia igarri esinezkoa Eta maaiaren gainean zeuden zazpikan dela luzeetara joan zitzaizkidan orduan begiak. Lehen begiratuan, karitatearen ikur iruditu zitzaizkidan, salbatuko ninduten aingeru larden zuriak. Baina gero, tupustean, goitinai beldurgarriena gaineratu zitzaion nire gogoari, eta gorputzeko zuntzoro sentitu nuen ikara egiten, bateria galbanikozko ari bat ukitu banu bezala. Aingeruen formak, mamu zentzugabeak bihurtzen ziren artean, sugarrezko buruekin, eta ikusi nuen haiengandik aiengandik ezitzaidala laguntzarik etorriko. Eta orduan, ia oarkabean bururatu zitzaidan, musikasko nota aberatza bailitzan, nolako atxeden gozoa izan behar duen ilobikoak. Poliki eta isilka etorri zitzaidan gogo eta aura, eta luze egi hobide zuen erabat argitu zitzaidan arte. Baina ezkenean, nire espirituak pentsamendu ura beretu zuenean, une hartan bertan, desagertu egin ziren epaileen irudiak, magias bezala nire aurretik. Ez ere galdu ziren kandela luzeak, haien sugarrak, guztiz itzaliz ziren. Ilunaren berztasuna gaineratu zitzaidan. Beheraldi ero zurrun bilotzu batean ziruditen irentziak, sentsazio guztiak. Arima adesean bezala. Gero, isiltasuna eta gelditasuna. Eta gaua izan ziren unibertsoa. Kordea galdu nuen, baina ez dut alare esango konsientzia osorik galdu nuenik. Artatik geratzen zena, enaiz definitzen saiatuko ez da deskribatzen ere. Ala ere, etxe dena galdua. Loz horrorik pizuenean, ez. Eldarnioan, ez. Korde galtzean, ez. Eriotzan, ez. Ilobian bertan ere, ez dago dena galduta. Espaitago bestela gizonaren tzat, ileskortasunik. Loz horrorik pizuenean, ez. Ametsen baten zare fina urratzen dugu. Hala ere, urrengo segundoan hain izan baitzitekeen meea sare hori, ez dugu gogoratzen amets egin dugunik. Kordegabesiatik bizitzara itzultzean bi aldi izaten dira. Lehenbiz, adimenaren edo espirituaren zentsuarena. Bigarren, existentzia fisikoarena litekena dirudi baldin eta bigarren aldia iritsirik aurrenekoaren astarna gogoratzen baditugu astarna horiek atzeraguko leizeko oroitzapenen adierazle gertatzea eta leize hori da zer da no laberéisial izango ditugu besterik ezpada ere hango itsalak eta ilobikoak Baina, lehen aldia izendatu dudan horretako astarnak espadiran aierara gogoratzen. Hala ere, denboraldi luze baten ondoren, ez alzaizkigu ba, berenkabuzetortzen, guk, miresmenez, menez, nondik datozen galdegiten dugun artean? Kordea inoiz galdu estuenak, nek zaurkituko ditu jauregi bitxiak eta aurpegi, arrigarriki ezagunak, beroan distiraka. Nekez ikusiko ditu airean egan gehienek ezin sumatu dituzten ikuskari tristeak. Nekeez jardungo da gogoetan lore berriren baten perfumeaz. Nekez azaldatuko da haren gogoa, sekulan arduratu ez zitzaion musikazko kadentzaren baten esangurarekin. gogoratzeko ahale sarri eta burutzuen artean. Nire harima eroria zen itxurasko ezerezezko egoeraren seinalaren bat antzemateko borroka latzen artean. Izan dira, arrakastaren ametsa izan ditudan uneak. Izan dira, aldi labur batzuk, aldi laburrak oso, oroitzapen batzuk, erdietzi ahal izan ditudanak, Gerostiko arrazoi argitu batek, itxurasko oarkabetasun horri baizik ezin zegozkiokela, ziurtatzen didanak. Memoriaren itzal horiek oso modu lausoan, hartu eta isilisilik berekin dinderamaten irudi luzeak erakutsi dizkidate. Beherantz beti, behera goraindik. Ariketa, beheraldiaren azken ideia utzak, sorabio ezin jazanezko bat gaineratu zidan arte. Oro bat, erakusten didate, bihotzean nuen izumen lauso bat, hain zuzen ere, bihotzaren gelditasun ez Gauza oro hartzen duen bapateko igimen falta dator gero. Berekin haramaten haiek, ura bai jarraigo izugarrizkoa, beren jaitzi eran, mugarik ezaren mugaga inditu, eta beren egitekoaren unagarriaz atxeretera gelditu balira bezala. Horren ondoren, asolaga bekeria eta ezetazunada toskit gogora. Eta gero, ero mena da dena. Gauza de bekatuetan diarduen memoriaren eromena. Tupustean etorri zitzaezkidan berriz ere izpiditura, mugimendua eta soinua. Biotzaren mugimendu zalapartaria eta belarrietan haren taupaden otsa. Eten bat gero dena utxa zena. Eta gero, berriz ere, hotxa, eta mugimendua, eta Gorputz gorpuzo zoraz abaldutako sinurritu sentipen bat. Existenziaren ezaguera hutsa gero, gogoetarik gabea, luzaro iraun zuen egoera. Eta gero, guztiz bapatean, pentsamendua. Eta ikarazko izumena, eta nire benetako egoeraz jabetzeko alegin bizia. Gero, sentikortasunik ezean erortzeko dezirandia. Gero, harimaren berpiste lehiatzu bat, eta mugitzeko aleginak mugitzea lortu nuen arte. Eta orduan, epaiketaren oroitzapen osoa, hormetako oial beltzena, epaiarena, zorabioarena, korde galtzearena. Eta gero, epaiketaren ondoren etorri zen guztiaren anztura erabatekoa. Geroak eta alegin handiek modula bada ere gogora ekarri didaten guztiarena Artean begiak zabaldu gabea nintzen Bizkarrez eztsanda sentitzen nuen eta lokabe Eskua luzatu nuen eta astun erori zen gauza ese eta gogor baten gainean Saiatu nintzen eskua zenbait minutuz an uzten No notenengoen Eta zerta noten intzen asmatzeko aleginetan. Desiratzen egonarren, e nintzen ausartzen begiak zabaltzera. Beldurtu egiten induen nire inguruko objektuak aurreneko ikusteak. Ez gauza beldurgarriak ikusteak, aitzitik ikusteko ezer ez izateak beldurtzen induelako. Azkenean, Erabateko etximenez beterik bihotza, bapatean, zabaldu nituen begiak. Nire uste okerrenak egiaztatu ziren orduan. Betiereko gauaren ezerezak inguratu ninduen. Arnasa hartzen alegindu nintzen. Iluntasunaren intensitateak zapaltzen eta itotzen ninduela zirudien. Eraman ezina zen giroaren astuna. Geldi geldi jarraitu nuen, arrasitzeko aleginetan. Inkizizioaren epaiketa ekarri nuen gogora eta harttik abiatuta nire benetako egoeraren berri izaten saiatu nintzen. Iragana zen epaiaren unea, eta iruditzen zitzaidan denbora luzea joan azla orddanik Ala ere, istant batez ere enuen uste izan, illa nengoenik. Uste hori, fikziozko liburuetan irakurtzen duguna gora bera, ez da bat ere adosten benetako existentziarekin. Baina, non eta zein egoeratan nengoen. Hiltzera kondenatuak, banekien, autos de feetan hilo iziren, eta alako xe bat izan zen nire paiketaren gauean bertan. Nire ziegara bidali hoten induten berriz, urrengo sakrifizioa noiz izango, hartarako ilabete asko faltazen arren? Bere alaxe konturatu nintzen ezin zitekela halakorik izan. Biktimak segituan eramaten zituzten. Areago, nire ziegak, Toledoko kondenatuen siega guztiek bezala, harrizko lurra zuen, eta argia etzuten erabat ezabatzen. Halako batean, burutazio beldurgarri batek odolatu rustaka jarrizidan bihotzean, eta unela batez sorailo geratu nintzen berriz ere. Neure honera etorri nintzenean, kolpetik zutitu nintzen, zuntz guztiak konbultzioz dardarka. Eroaren gizan luzatu nituen besoak alde guztietara, enuen ez sentitu Hala ere, pauso bat bera egiteko beldur nintzen, Ilobi baten ormako stopo izango nituelakoan. Izerdi atontorka zerien nire poro guztiei, eta ampulo handi hotzetan geratzen zitzaidan kopetan itxatxita. Etxakitearen nagonia jasanez inezkoa gertatu zitzaidan azkenean, eta arduras mugitu nintzen aurreraka, luze- luze besoak, eta begiak beren zuluetatik atera beharrean, argi izpi meeren bat antzemateko itxaropenaz. Zenbait urratz egin nuen modu horretan, paina, beltza, Eta utsazen orain dik dena. Azkeago hartu nuen arnasa. Ageriko gauza zirudien bentsat, etzela, neurea, patuetan, izugarriena. Eta orduan, oraindik ere kontu handiz aurrerakan indoala, Toledoko izugarrikerien gaineko E un gogoratu rumo rugo goratuz itseskidan oldeka. Gausa bitxiak kontatzen ziren ziegez. Nik beti ipuintzat hartu nituenak, baina bitxiak ala ere eta ikaragarriegiak berriz esateko isilka espada. Goseak hiltzen, utzikoan ninduten lurpeko mundu iluntasunezko hartan. Edo, nolako patua agian oraindik ere beldurgarriagoa ote nuen zain. Ondo asko ezagutzen dituen neure epaileak, eta enen beraz zalantzan jartzen, heriottza kondenatu nindutela, eta ohikoa, baino heriotza latzagora gainera. Modua eta ordua ziren arduraz betetzen, eta burua galarazten zidaten, gauza bakarra. Nire eskuek, luze-luze eginda, zuten azkenean, ostopo gogor bat. Orma batzen, arri segina itxuraz, oso leuna, irriztakorra eta hotza. Orma harri jarraitu nion, antzinako zeinbait kontakizunetatik ateratako konfiantza falta erneaz mugituz. horrek, nola nahi ere, etzidan nire presondegiaren neurriak jakiteko modurik eskaintzen. Izan ere, jira osoa egin nezakeen eta oarkabean aterean intzen puntu berera itzuli. Hainzirudien guztiz berdina paretak. Alabada, Inkizizioko aretora eraman nindutenean, sakelan eraman labanaren bila hasi nintzen, baina dezagertuazen. Nira ropen ordez, artile lakarrezko jantzi bat nuen soinean. Labanaren ahoa, arrisko paretako arrakala txikiren batean sartzea eukan pentsatua, nire abia puntua markatzeko. Ara zo hori, izan, etzen bat ere garrantzitsua. Nire irudimenaren nahazmen hartan ordea, dituzkoa iruditu irudituzitzaidan hasieran. Jantziaren pusketa baturratu, eta luze-luze jarri nuen angelu zuzenean paretaren kontra. Presondegiaren gira osoa egin, eta itzulia bukatzean, naita ez aurkitu behar nuen pusketa hura. Pentsatu hori pentsatu nuen. Baina nuen kontuan hartu presondegiaren neurria, ez da neure haultasuna ere. Lurra, ezea eta irriztak horra zen. Puskabatean aurrerantz joan ondoren, alako batean balantzaka hasi eta erori egin nintzen. Nekearen gehiagiak lurrean mantentzen ninduen. Eta, etzandan nengoela, loak, laster hartu ninduen. Ez natu, eta beso bat luzatu nuenean, hogi bat eta batur aurkitu nituen neualdamenean. Nekatu egianengoen gorabera hori ez gogoetan hasteko, baina gogo biziz jan eta edan nuen. Handik gutxira, berriz hasi nintzen presodeiaren itzulia egiten, Eta, eginalean iritsi nintzen askenean oial puskara. Erori nintzen arte, berrogeita mabosturratz nituen kontatuak, eta beste berrogeita sortzi kontatu nituen berri zibiltzen hasi nintzenetik. Eta orduan txe iritsi nintzen piltzarrera. Guztira, beraz, eun bat ziren. Eta, jardako bina urratz kontatuz, kalkulatu nuen berroita mar jardako jira izango zuela ziegak. Nola nahi ere, angelu asko horkitu nuen orman, eta hortaz, ezin asmatu nuen nolakoa izan zitekeen kriptaren forma, zeren ura kripta zela, baino ezin bai nuen pentsatu. Elburu zehatzik ez nuen, ez behintzat itxaropenik, bilaketa haietan. Baina, jakin min lauso batek bultzatzen ninduen jarraitzera. Hormatik aldenduta, itxituraren ere mua gurutzatzera deliberatu nintzen. Ardura handienaz mugitzen nintzen hasieran, zeren lurra, ekaigo torrez egina bazirudien ere, siginagatik baitzen arriskutzua. Azkenean, nola nahi ere, Adore hartu eta urratzen dozabiatu nintzen, eremua ahalik eta lerro zuzenenean gurutzatzeko aleginean. Aureratuko nituen amar edo amabi urratz, eta hartan zangoen artean trabatu zitzaidan jantziaren urratua. Ura zapaldu eta auspez erori nintzen. Erorikoaren nahaz Enuen bere antzeman, xeetasun arrigarri xamar bat, baina segundu bat geroago, eta lurrean eroritan engoela orain dik, nire arreta erakarri zuen. Hauzen. Presondegiko luraren kontra neukan kokotza, baina Espainiek eta buruaren goialdeak, itxuras kokotza baino behera xago egon arren, ez zuten ezer ikutzen. Aldi berean, lurrin likatzu batek kopeta bustitzen sidala sirudien, eta onjo ustelen usain berezia iritsi zitzaidan hitzaidan zuloetara. Besoa lusatu nuen eta ikaraz konturatu nitzen, putzu biribil baten ertzera eroria nitzela. Une hartan ordea enekien zenbateraino sakona. Ertzaren azpi-azpiko orma status, lortu nuen pusketa bat askatzea, eta amilde erortzen utzi nuen. Segundu asko emanituen nituen arenoiartzuna entzuten, beherako bidean leizearen alboak jotzen baitzituen arriak. Azkenean entzun zen, nola murgiltzen zen bat batean, uretan, eta ondoren, oiartzun ozenak etorri ziren. <risa> Hune hartan bertan, ate baten zabaltze lasteraren hotza etorri zen nire gainetik. Eta hura bezain ate iste bizkor batena. Aldi berean, argi izpi mehe baten diztira bere izizen hilunean. Eta agertu bezain askar dezagertu zen. Garbi ikusi nuen iretzat prestatua zuten patua. Eta neure burua, sorion nuen, iztripuaren un egokiari eskeri ez egin ahal izan nio lako. Erori aurretik beste urratz bategin, eta munduak eninduen gehiago ikusiko. Eta inkizizioari buruzko historioetan, nik hain fantaziazko eta fribolotzat jo nuen bezalako xeazen, Itzuri berria nuen, eriotza. Haren tiraniaren biktimentzat, bazen eriotza mota bat, erztura fisiko beldurgarrien betea, baina bazen beste bat ere, izugarrikeria moral are iguingarriagoak sekartxana. Azken eriotza horretarako nengoen ni kordea. Sufrimendu luzeen ondoren, hain nituen nervioak jota, non neorebosaren beraren soinuak dardarka jartzen maininduen. Eta hortaz, edo zein alderditati begiratuta ere, subjektu guztiz egokia bihurtutan nengoen, zain nituen torturetarako. tarako. Burutik onetara dardarka, muka egin nuen atzera, ormarainoko bidea. Deliberaturik, nahiago nuela anil putzuetako izugarrikerien arrizkupean jarri baino. Putzu bat baino gehiago marrasten baitzuen irirudimenak. irudimenak, degiaren leku desberdinetan jarriak. Bestelako gogo egoera batean egonezkero, izango nuen kemenik aietako leize batean murgilduz, nire miseriak bengoan bukarazteko baina koldarretan koldarrena nintzen ni une hartan. Era berean Ezin ahtu putzu haiieei buruz irakurria nuena alegia, Bizitzaren bapateko iraungitzea etzela zela haien helburu ikagarrietan sartzen zen gauza. Ordu askoan eukin induenezna, espirituaren azaldurak. Baina azkenean lokartu nintzen ostera ere. Ez natu ondoren, aurreko aldian bezala, ogipuska bat eta pitxer batur aurkitu nituen aldamenean. Hegarrik eskalgarri batek itotzen induen eta zurruta da batez ustu nuen edontzia. Drogaren bat euki behartzuen, izan ere, edaten hasi eta guztiz logaletuta sentitu bai nintzen. Lo sakon batek hartu ninduen bere ala, eriotzarena bezalako loak. Zenbat iraun zuen, hori ez takit. Baina, begiak berri zabaldu nituenean, ikusgai ziren inguruko gauzak. Disira sulfuroso bati esker, hasieran nondik zetorren jakiterik izane nuen arren, presondegiaren neurria eta itxura ikusiahal izan dituen. Oso nahaztuta bil nintzen neuri kontuan, hogeita bost baino gehiago etzuen zuen hormen itzuli osoak. Zenbait minutuz Alferreko ardura sortu zidan datu horrek, alferrekoa izan ere. Zeren, nire egoerartan, zek izan zezaken ba garrantzi gutxiagorik presondegiaren neurriak baino. Baina nire espirituak ardura harrigarria jartzen zuen uskerietan eta neurketan zeak katz eginoten nuen jakiten saiatu nitzen. Azkenean, argitu zitzaidan egia. Esplorazioko lehen aleginetan, berrogeita mabi urratz kontatu nituen erorin nintzen une arte. Oial pusketatik urratz batera edo bira egon behar nuen orduan. Hortaz, ia osorik egina nuen presondigiaren itzulia. Gero, logeratu nintzen. Eta esnatzean, lehen egindako bide bereti joan nintzen ostera ere. Horregatik uste izan nuen, Itzulia benetan zena, baino bi bider handiagoa zela. Gogoaren azaldurak, etzidan konturatzen utzi, eskerrean noela hormai Itzulia egiten hasi nintzenean, eta bukatzean berriz eskuinean. Nahaztutan enbilen oro bat, itxituraren formari zegokionean. Bidea astamuka bilatuz, angelu asko aurkitu nuen, eta hartatik atera nuen, lekua formaz oso irregularra zela. Izan ere, hainbaitain dartsua letarjiatik edo losorrotik esnatzen denarengan iluntasun erabatekoaren eragina? Sakonune txiki batzuk besterik ez ziren angeluak, edo hor mazuloak, tarteka tarteka ipiniak dearren forma karratua zen oroar. Nik harria zela uste izan nuena, burdina zen, edo beste metalen bat, xafla handi handietan iiniia, eta hien joskurek edo loturek, sortzen zituzten sakonuneak. Itxitura metalikoaren gain osoa, Sirrriborro ez beteta zegoen. Fraiden, zinezkeria zitalak zorralazitako irudi gorrotagarri eta naskagarriez. Deabruen irudi mehatxuzkoek, ezurdurek eta beste imagina are beldurgarriagoek estaltzen eta desitzuratzen zituzten paretak. Munstro haien formak aski ongita xututa zeudela ikusi nuen, baina koloreak lausotuak eta galduak zeuden, Giro eze batek eragin da edo. Konturatu nintzen alaber, lurra arrizko zela. Salbatu berrian nintzen putzu biribilaren barailak, logales bezala zabaltzen ziren, ziegaren erdi-erdian. Baina beste putzurik etzegoen presondegian. Hori guztia, lauso xamar ikusi nuen, eta alegin handiak eginda. Lozorroan nengoen artean, zeharo aldatu baitzen nire egoera. Orain goan, hausgoran nengoen, luse luze etzanda, zurezko egitura moduko baten gainean. Egitura ari, ez du lotutan nengoen, gerriko baten antzeko xingola luze baten bitartez. Xingolak, itzuli asko eginez, Zango besoak eta gorputza inguratzen zizkidan, eta burua bakarrik usten zidan libre, eta baita eskerreko besoa ere, osta osta, egin alean, aldamenean neukan lurrezko platereko janaria hartzeko moduan. Ikusi nuen, guztiz izuturik pitxerrak kendu datela. Guztiz izuturik diot, egarriak itotzen bainengoen nire egarria piztea zen unbait torturatzailean asmoa, aragi min-mina baitzen platerean zegoen janaria. Gora begiratuz, nire presondegiko zabai aztertu nuen. Hogeita mar edo berrogei bat oin altu zen, eta alboetako ormen modu berean zegoen eraikia. Ango xafretako batean ageri zen irudi guztiz berezi batek, zur eta lur utzin induen. Denbora irudikatzen zuen, normalean egin oiden moduan. Baina, zegaren ordez, begiratu batean, pendulo handi bat zirudiena zera manezkuan, antzinako erloioetan ikusi hoi ditugunak bezalakoa. Arretan diagoz begiratzera bultzatu ninduen zerbait basuen nolanai ere makinaaren itxurak. Zuzenean gora begiratu nuenean, zeren nire gain gainean zegoen, mugitzen ikusten nuela iruditu zitzaidan. Ondorengo unean egiastatu egin zen nire irudipena. Itzulia laburra zen eta jakina, motela. Zenbait minutuz, ari begira egon nintzen, ikara edo, baina arrimenez gehiago. Mugimendu azpergarriari bea egoteaz nekatuta, gelako beste gauzetara begira jarri nintzen. Hots harin batek hartu zuen nire arreta. Eta Behera begiratuta, arratoi izugarri batzuk ikusi dituen lurra zeharkatzen. Putzutik atera berriak ziren, zeina ostahoosta osta, nire eskuinean ikusten bai nuen. Begiranengokien arren, saldoka ateratzen ziren arratoiak, presaka begi gozetieez, Aragiaren usainak erakarrita. Alegin handiak egin behar izan nituen plateretik usatzeko. Joango zen ordu erdi edo, ordu bete ere bai agian. Ezin bain nuen, denbora zehatz neurtu. Ostera gorantz begiratu nuen arte. Ikusi nuenak, nahaztu eta guzti sarritu ninduen ia jardabatez handituazen penduluaren ibilbidea. Horren ondorioz, lastertasuna ere, asko sandiagoa zuen. Alabaina, gehiena azaldatu ninduena, nabarmen zelako ideia izan zen. Konturatu nintzen, nolako izuaz esan beharrik ere estago, altzairu diztiratzuzko Ilargi erdi batez osatu azela penduluaren behaldea, Eta oin bat inguru luze zela mutur batetik besterako distantzia. Muturrak gorak azteuden makurtuak. Eta argi zegoen bizarra mosteko labana bezain zorrotza zela azpiko ertza. Orobat, bizarra mosteko labana bezala, penduloak... Trinkoa eta astuna zirudien, eta ertzetik gora, mehetu egiten zen, goiko egitura sendo eta zabalera nio. surtoin astun batiz zegoen lotua, eta airean kulunkatzean, txiztu egiten zuen tres nausoak. Ezin nuen ja bat ere egin freideen torturarako trebetasunak niretzat prestatua zuen etorkizunaz. Ondo asko sekiten inkiziziokoek ezagutzen nuela putzua. Nibesalako ukuegilez eta tientzat prestaturiko putzua. Putzua, infernuaren ikurra, ezamezek ziotenez, zigor guztien azken tulea zenura iztripu batek libratu ninduen putzu hartan erortzeaz, eta ban ekien, ustekabea, edo estiran oarkabean erortzea, osagai garrantzitsua izaten zela ezpetseko eriotza aietako bitxikerietan. Enintzen erori, eta deabru haiek etzuten jadan iknia mildegian murgilarazteko azmorik, eta horregatik, espaitzegoen beste biderik, bestelako zuntzipen bat, lasaiagoa, neukan zain. Lasaiagoa. Nire iltzorian, irribarregiteko tan egon nintzen, itzorren alako erabileran pentsatu nuenean. Zertarako eman, erioskoak baino izugarriagoak izan ziren, Ordu luze, luze aien berri. Altzairuaren zabudurundi atzuak kontatzen eman nituen ordu aiek. Zertarako ipatu. Ontzaz ontza zontza, mantzo mantzo, urteak ziruditen tarteen ondoren. Bakarrik sumatzen zein de itxialdian. Behera zetorren pendulua, eta beherago. Egunak igaro ziren. Egun asko ere igaro bide ziren. Ariketa, penduluaren arnasa garratza, hain gertu pasatzen zitzaidan arte, non haize egiten zidala irudi erudibaitzuen. Altzairu zorrotzaren usaina sartzen zitzaidan sudurrean. Errezatu egin nuen, Zeruak eren ekatu nituen arrezoka, lasterra goia itziz edin. Kustiz zerotuta, burua simitarra bildurgarriaren pareraino jasotzeko aleginean aritu nintzen. Eta gero bapatean lasaitu eta aur bat litxarredi abitsi bati bezala, geldi geldi geratu nintzen, eriotza diztiratzuari irribarreka. Zorgortasun esko beste tarte bat etorri zen gero. Laburra izan zen, zeren berrizpiztu nintzenean, penduluaren beheraldina barmenik espainuen sumatu. Baina tarte luzea ere izan zitekeen, ondo asko bainekien, bazirela nire losorroa soartzen ziren deabru batzuk, eta beren nahierara eten zezaketela penduluaren balantza berriz neure honera etorri nintzenean, gainera, arrunt gaizkiturik eta haul sentitu nintzen, ezina dirasizko moduan ondoezik, hauleria luze baten ondorenean bezala. Baina iltsori hartan ere, jana deziratzen zuen naturak. Egin almin garries, lokarri ekusten zidaten eraino luzatu nuen eskerreko besoa, eta arratoiek utzitako apurrak neure ganatu nituen. Aietako bat Espainian artean jartzen ari nintzela, pozesko, itxaropen pentsamendu bat, erdizka eta xutua bururatu zitzaidan bapatean. Baina, zer zer ikusi nuen nik itxaropenarekin? Esan dudan bezala, erdizka gauzatutako pentsamendua zen. Horrelakoak asko izaten baititu gizonak, inoiz osatzen estirenak. Sentitu nuen poseskoa zela, itxaro penezkoa. Baina sentitu nuen alaber, gauzatu ala suntxitu egin zela. Alferrik saiatu nintzen osatzen, berreskuratzen. Sufrimendu luzek, ezabatuak zituztenia osorik Nire dimenaren oiko almenak ergela nintzen inoso hutsa Penduluaren sabua angelu zuzenean zetorren nire gorputzari buruz Ikusi nuen bihotzaren aldea gurutzatzeko xedeaz pentsatua zegoela ilargi erdia Nire jantziaren oiala aurratuko zuen Atzera itzuli eta berriz urratuko zuen eta berriz eta berriz. Altzairuak egiten zuen ibilbidearen luzera ikaragarria alde batera utzita ere, hogeita hamar bat oin edo gehiago, eta oro bat bazterturik beheraldiaren bordistasun txistukaria, Burdinazko horma haiek berak pitzatuko zitena, Zenbait minutuz, nire jantzia urratu besterik zuen egingo. Eten bat egin nuen pensamendu horretan. Enintzen ausartzen ideia hori baino arantzago joaten. Arreta egoskor batez aritu nintzen ura ausnartzen. Ausnarketan ari nintzela, altzairoaren beherakada, antxe geraraziko banu bezala. Ilargierdiak oiala urratzean egingo zuen otxean, gerarazinuen eureburua. Oialaren igurtziak, nervioetan eragiten duen, larritasun horretan. Alako fribolitaten gainean, hausnarrean aritu nintzen. Oskiak, hortzak erabat hartu zizkidan arte. Behera. Etenik kabe zetorren behera. Plazer soroa sentitu nuen beheranzko lastertasuna eta albokakoa parekatzean. Eskuinera, eskerrera, urruti, zabal, espiritu madarikatu bat bezala intzirika. Biotzeraino, tigrea bezala urratzi xilaz. Aldizka, barre egiten nuen, eta aldizka marru, ideia bat zein bestea nagusitu. Bera, ziur, bai, nekerik kabe bera, nire bularretik iruaz betera mugitzen zen. Gorgor borrokatu nintzen, amorratuta eskerreko besoa libratzeko. Ukondotik eskona bakarrik neukan libre. Alegin bizian, ondoan nuen platretik ahora nio luzan ezaken, baina ez urrun nago. Baldin eta ukondo az gaineko lokarriak hautziko banitu, besoa jaso eta zaiatuko nintzen penduloa gerarazten. Ura eta elur jauzi bat geraraztea, gauza bera ziren ordea. Behera, etenikabe ere. ezin bestean behera orainere. Arnaz ez eta askatzeko lehian ez nintzen penduaren zabu bakoitzean. Ezin adirazizko etzipen eta larritasunaz jarraitzen zieten nire begiek, penduluaren atzera eta aurrerako komugimentuei. Esparzmoka izten zitzezkidan betasalak beheraldi bakoitzean. Eriotzak atxerena ekarrikozidan arren... Eta nolakoa, ai, baina nervio guztiak dardari karetan jartzen zitzaizkidan, pentsatzen duenean, zeinen arina izango zeine izkoraz zorrotz, distiratzu ura neure bularrean, zarradaziko zuen makinaren mugimendua. Itxaropenak ematen zidan dardar egiteko adorea, kuskurtzeko kemena. Itxaropenazen, oinaz ez diran gailentzen den itxaropen hori, Inkizizioaren lehotzetan ere, eriotzara kondenatuei belarira mintzatzen zaiena. Ikusi nuen beste amar edo amabi zaburen ondoren, altzairuak nire oiala ukituko zuela. Eta horreta baretasun trinkoak baretasuntrinkoak hartuzidan bapatean espiritua aurreneko aldi zordu askotan, edo egun askoan beharba da. pentsatu nuen. Biltzen hinduen zerrenda edo xingola, pieza bakarra zela bururatu zitzaidan. Bakarra zen lotzen induen lokarria. Altzairuaren irtenunearen lehen ukituak, xingolaren edo zeingunetan gertaturik ere, ebaki egingo zuen eta eskerreko eskua erabiliz askatual izango nuen gorputzetik baina kasu horretan bai beldurgarria altzairoaren gertutasuna seinen ilgarria borrokalderik laburrenaren emaitza baina nola eso hartu aukera hartaz torturatzailearen morroiak ezote zuten kasu horretarako ezel prestatu penduloak egin beharreko bide beretik gurutzatuko zuen xingolak nire bularraldea. Nire itxaropen eskaz eta itxuras azkena galtzeko ikaraz, bularraldea ikusteko moduan jasunuen burua. Noranzko guztietan biltzen zituen xingolak nire gorputza darrak eta enborra, altzairu suntzitzaileak egin beharreko bidekoan izanezik Ez al nuen burua atzera erortzen utzi. Antxe gogoratu zitzaidan, hobeto ezin deskribatu dezakedan, askapenaren ideia erdi osatu dura, lehenagoa ipatu dudana, haren parte bat bakarrik baitze bilkidan buruan bueltaka, janarian irespaina resumindu etara jasonuenean. Oraingoan ordea, pentsamendu osoa zegoenan. Aula, justu-justu zentzuzkoa, justu-justu zehatza, baina osoa, Hala ere, etxipenaren indararen laguntzaz, ura betetzera jarri nintzen berehala. Ordu asko zera matzan, etxandanengoen zureriaren inguruak, arratoi ez bete-betea. Arratoi basatiak ziren, hausartak, gozeak amorratuak, nire gelditasunaren zain baleude bezala distiratzen zuten nire gainean haien begi gorriek beren arrapakin noiz bihurtuko. Nolako janaritara pentsatu nuen oitu ote dira putzuan. Janak zituzten nire kontrako alegin guztien gatikere platereko eduki guztiak apur batzuk izan ezik eskuari eragiten nion, plateraren gainean etengabe atzera eta aurrera eginez, baina azkenean, beti bateko mugimendu oarkabe ark, azieran zuen eragina galdu zuen. Gorzei zugarri hartan, piztiek atzetan iltsatzen zizkidaten sarritan bere hortz zorrotzak. Geratzen ziren aragi oliotsu eta minaren apurrak hartu, eta osorik igurtzi nuen xingola nintzen zendintzen lekuraino. Gero, eskua lurretik jasota geldi geldi geratu nintzen. Arnasari eutzis. Asi eran animalia gozetuak ikaratu egin ziren aldaketarekin, mugimenduaren etetearekin. Atzera egin zuten gero, larriturik. Askok putzuaren babesa bilatu zuten. Baina une batez bakarrik enuen en azerrik gogoan hartu haien goseizugarria Mugitu gabe jarraitzen nuela ohartuta bat edo bi zurediara igo ziren ausartenak eta ausain egin zioten singolari Oldarraldi orokor baten seinalea izan zen nunbaitura oste freskoak zetosen presaka putzutik gora zurari heldu, ura ditu eta ehunka etorri zitzaizkidan gainera. Penduluaren mugimendu neurtuak, ez zien inolako trabarik egiten. Haren kolpeak zaiestuz, saldo abiltzen ziren janari zigurtzitako xingolan. Estarriaren gainean bi hurritzen zitzaizkidan, nire Espainiak bilatzen zituzten, haien espainotzek. Pizuak itotzen ninduen, geroetan diago. Munduak izendatzen naska dakien naskabatek puztuzidan bularra, eta izostuzidan eze eta astun bihotza. Baina beste minutu bat igaro, eta banekien hartan bukatuko zela borroka. Argia entzeman nuen, azia zela lasaitzen lokarria, banekien leku batean baino gehiagotan egongo zela ordurako hautsia. Gizatiarra baino gehiago ere bazen erabakitasunaz, keldirik jarraitu nuen. Enituen kalkuloak erratu, enuen ura guztia alferrik pairatu. Azkenean, libren engoela sentitu nuen, xingola guzti zurratua zegoen, gorputzetik zintzilik neukan, baina bularraren gain gainen neukan ordurako penduloa jantziaren oiala satitu zuen ebaki batekin zuen azpiko torrean. beste bi kulunkatu zen eta oinazezko sentipen sorrotz batek hartu sizkida nerbio guztiak iritzia zen ordea hiesaren unea eskuari eragin nion eta kanpora uldartu ziren iraskatzaileak mugimendu sendo batez harretazko albokako Atzen mugimendu motel batez, sinolaren loturatik apartatu nintzen, simiterraren elmena baino arantzago, une hartan behintzt, libren nengoen. <gülüyor> Libre. Eta inkizizioaren eskuetan. Ean nintzen izumenaren negurrezko, ohe hartatik presonderiko lur arriskora atera, etentzen infernuko makinaren mugimendua, eta zabairaino goratzen ikusi nuen, indar ikusezin batek eraginda. Etxipenez gogoratu beharreko irakaspena izan zenura. Nire mugimendu oro behatzen zuten, Ez dudarik. <laughs> libre. Itzuri berria nintzen tortura modu bateko eriotzatik, eta eriotza bera, baina okerragoa izango zen beste tortura baterako gordetzen induten. Pentsamendu hori nerabilela buruan, larrituta begiratu nuen preson indukaten burdin asko ezietara iko gauzaren bat, aldaketaren bat, hazieran zehaztasunez ezin antzeman izan nuena, gertatu azengelan, argizegoen. Zenbait minutuz, abstrakzioa meslari eta dardartietan galduta, alferrik saiatu nintzen ideiaren bat osatzen. Orduan ikusi nuen, aurreneko aldiz, Zein zen, gela argitzen zuen, sufre argitasunaren jatorria. Zabalean azbete erdi edo izango zuen arrakala batetik zetorren. Arrakala hura, ormen oinarrian barna, presondegi osora usatzen zen, eta era horretan lurretik banaturik ikusten ziren hormak, eta alaxe zeuden gainera saiatu nintzen, baina alferrek noski, irekiduratik zerbait ikusten. Berri zutitu nintzenean, bapatean argitu zitzaidan gelako aldaketaren misterioa. Esan dut lehen, hormetako irudiet marrak aski zehatzak ziren arren, kolorek nasiak eta lausoak ziruditela. Kolore horiek distira harrigarri eta guztiz sindartzu bat ematen zieten oraingoan, irudi mamusko eta deabruzko brusko haiei. Gero eta distira indartzuagoa, nireak baino nerbio senduagoak ere, ikaratuko tuko situena. begiak, bizitasun basati eta eriozko batez, begira begira neuskan millakalekutatik, lehen bat ere ikustenet zen tokietatik. Eta nire irudimenak gauza irrealabailitzan ezin ikusi zuen zu baten gar osarraz distiratzen zuten. Ha, irreala? Arna sartzean, sudulzuloetara irizten zitzaidan eta burdin gorituaren lurrina. Usain itogarri batek betetzen zuen nire kartzela. Gero eta distira sakona guazuten begiaiek nire oinasei erreparak adenak. Gorri biziago batek hartu zituen izuzko irudi odoltzuak. Arnaz ez dukaz inintzen, albetan dengoen. Ezin nuen nire torturatzaien azmo ez dudarik egin. Ai, gupidagabeak! Ai, deabruzko gizon madarikatuak! Metaldiz tiratzutik kelaren erdira egin nuen jauzi. Susko zuntzitzen bere alakoaren pentsamenduan noela gogoan, baltsamoa bezala iritsi zitzaidan harimara putzuaren ostasunaren ideia. Bizkor Bizkoringuratu nintzen erioz ertzera, behera zuzendu nuen nire begiratu nekatua. Zabai piztuaren argitasunak, ikusgai bihurtzen zituen sokori keskutuenak. Ala ere, soramen une batez, nire espirituak, uko egin zion ikusten nuen ura ulertzeari. Azkenean, indarrez, egin alean, ularmenak bidea zabaldu zuen irariman, nira razo idartartian gizkali zen. Oh, ze bosek ura adierazi, ura izua, edo zer gauza, baina hori ez, intzirik alde nintzen hartzetik, eta negar zemin esku aurretan eskutatu nuen aurpegia. Berotasuna, lasterare agotu zen, eta putzura begiratu nuen ostera, sukarrak jota bezala dardarka, bigarren aldaketa bat gertatua zen gelan, eta aldaketa hura, argi eta garbi, formari zegokion. Lehen bezala, alferrik zen orduan ere, han gertatzen ari zena bere alakoan asmatzen, edo ulertzen alegin txea. Baina, en nintzen luzaroan, zalantzen egon. Nire bi iezaldien ondoren, lasterra gozetorren inkizizioaren mendekua, eta izuaren arregek, etzuen denbora gehiago alferrik alduko. Lehen, karratua azengela. Konturatu nintzen, zorrotzak zirela orain burdinaskoan angeluetako bi, eta hortaz, kamutsak beste biak dezberdin tasun beldurgarri hura askarari zen handitzen, zarate isil marruan tzeko batez. Une batean, gelaren forma erromboaren era aldatu zen. Baina aldaketa, etzen hartan geratu, eta nik ere nuen espero ez dezio hartan geratzerik bezarka da bat ere manango nien gorri haiei betiko bakearen ikur. Eriotza zan nuen, edozein heriotza, baina ez putzukoa Iñooso galanta. Esalnintzen konturatzen ni putzura bultzatzea zela burdin goriaren helburua. pairiratuko ote nuen kiskaltzea. Baina ura pairatuuko banu ere, Nola eutzi bultzadari? Kamutsago eta kamutsago zetorren erromboa, begiratzeko astirik ere usten etzi dan lastartasunaz. Erdi aldea, jakina, ura baitzen zabalerari ikandiena, hamildegi irekiaren gain-gainera zetorren. Atzera egin nuen, baina isten ari ziren ormek aurrean bultzatzen induten. Azkenean, ez ezitzaion geratu nire gorputzkiz kali biurrituari oin bat ere jartzeko lekurik presondegiko lurrean. En nuen borrokan jarraitu, baina txipenezko deiadar ozen, luse eta txeneko batean orkitu zuen ustubidea, nirarimaren nagoniak Sentitu nuen, balantzakan indoala ertzera begiak apartatu nituen. Giza haortzen zaratan hazia entzun zen. <tumpera> Trompeta askoren soinu ozena. Mila trumoiren kirrin kalatza. Atzera egiten zuten ormakizkal garriek. Besol usatu batek heldu zion direari, kordea galduta zuloan amiltzen ari nintzen unean. Lazaile generalaren azen, Toledon sartu berria zen frantzez armada, etzailen eskuetan zegoen inkizizioa. Entzunduzu, putzua eta penduloa. Egilea, Edgar Allan Poe. Itzultzailea, Koro Navarro.